Розділ дев'ятий. Опівнічна дуель. Гаррі ніколи не думав, що зустріне колись хлопця, котрого зненавидить ще дужче, ніж Дадлі. Але то було до знайомства з Драко Мелфоєм. Щоправда, першокласники грифіндорці вивчали спільно із слізеринцями лише зілля й настійки, тож їм не так уже й часто доводилося бачити мелфоя, принаймні доти, поки у вітальні грифіндорського гуртожитку їм потрапило на очі оголошення, що змусило їх усіх застогнати. У четвер мали початися уроки польотів і грифіндорці опинилися в одній групі зі слізеринцями. Як завжди, похмуро буркнув Гаррі. Я тільки про це й мріяв. Тепер буду ідіотом на мітлі перед тим Мелфоєм. А він вже понад все прагнув навчитися літати. Це ще невідомо, розважливо мовив Рон. Я знаю, що Мелфой завжди нахваляється, який він майстер із Квітичу, але то пусті балачки. А Мелфой і справді багато говорив про Польоти. Він нарікав на те, що першокласників ніколи не беруть до складу збірних гуртожицьких команд із Квідичу. І розповідав довгі хвальковиті історії, які закінчувалися завжди тим, як йому останньої миті щастило вирватися від маглів, що гналися за ним на вертольотах. Але нахвалявся не тільки він. Якщо вірити байкам Шеймоса Фінігана, то він мало не все дитинство прогасав на мітлі, оглядаючи краєвиди. Навіть Рон розповідав усім охочим слухати, як він одного разу на старій чарліній мітлі мало не врізався у планер. Усі, хто походив із чаклунських родин, без угаву торочили про квітич. Рон уже навіть посварився через футбол з Діном Томасом, своїм сусідою у спальні. Рон не міг зрозуміти, що цікавого в грі, де тільки один м'яч і не можна літати. Гаррі якось застукав Рона на тому, що він продірявлював Дінів плакат із вестгемськими футболістами, бо хотів, щоб гравці нарешті заворушилися. Невіл ще з роду не сідав на мітлу, бо йому не дозволяла бабуся. Гаррі потай міркував, що тут вона мала цілковиту рацію. Бо навіть ходяче по твердій землі, Невіл постійно встрявав у якусь халепу. Герміону Грейнджер польоти непокоїли не менше від Невіла. Це було те, чого не можна визубрити з книжки, хоча вона і намагалася. Під час сніданку в четвер вона дістала всіх порадами, як правильно літати.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 Він схвильовано розпечатав його і показав усім скляну кульку, що вся була ніби заповнена білим димом. «Це погадайко!» – пояснив він. «Бабуся знає, що я забудько, а він нагадує, коли ви щось забули зробити. Дивіться, його треба отак міцно тримати, і якщо він червоніє, значить ви щось забули». «Ох!» – невіл роззявив рота.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 яка швидше за всіх учителів відчувала, де виникала напружена ситуація, миттю постала перед ними. Що трапилось? Пані професорко, Малфой забрав мого нагадайка. Спогмурнівши, Малфой кинув нагадайка назад на стіл. Я тільки подивився, буркнув він і пішов геть разом із кребом і гойлом. Опів на четверто по полудні.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 Тремтячий голосок Невіла явно свідчив про його небажання відірвати ноги від землі. Тоді мадам Гуч показала, як треба сідати на мітлу, щоб не сповсти з неї, і пройшла вздовж рядів, перевіряючи, чи міцно тримають учні свої мітли.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 Тільки-но вони відійшли трохи далі, як Мелфой розреготався. «Кльово йому розквасило пику, га?» Розсміялася і решта слізеринців. «Стули пельку Мелфою!» – крикнула Парваті Патіл. «О, захисниця Лангботтома!» – глузливо мовила Пенсі Паркінсон, слізеринська дівчина з бездушним обличчям.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 А Гаррі ще раз круто розвернувся і зупинив мітлу. Дехто внизу заплескав у долоні. «Тут, Мелфою, тебе не врятують ні Креп, ні Гойл!» – вигукнув Гаррі. Мелфой, здається, і сам це зрозумів. «Тоді лови, якщо можеш!» – крикнув він і підкинув скляну кульку високо вгору, а сам помчав назад до землі.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 «Скільки років у Огворці, а я ще ніколи!» Розхвилювавшись, професорка МакГонегел на силу могла говорити, а її окуляри люто виблискували. «Як ти посмів? Ти міг скрутити собі в'язи!» «Пані професорко, він не винен!» «Мовчіть, місіс Патіл!» «Але Мелфой!» «Досить, містере Візлі!» потере, іди за мною!» покірно плентаючись слідом за професоркою МакГонегел, яка йшла до замку. Гаррі помітив переможні обличчя Мелфоя, Креба і Гойла. Він уже знав, тепер його відрахують. Хотів якось виправдатися перед професоркою, але йому немов заціпило. Професорка МакГонегел простувала, навіть не озираючись. І Гаррі був змушений бігти під тюбцем, щоб не відстати. Оце й усе. Він не протримався і двох тижнів. Через десять хвилин пакуватиме речі. Що скажуть дурслі, коли він з'явиться в них на порозі? Вони піднялися зовнішніми, а тоді внутрішніми мармуровими сходами. А професорка МакГонагел не озивалася і словом. Відчиняла двері і йшла коридорами, а Гаррі жалюгідно дріботів за нею. Може, вона веде його до Дамблдора? Гаррі згадав Гекріда, якого відрахували, але дозволило йому бути ключником. Гаррі міг би стати його помічником. Йому аж закрутило в шлунку, коли він уявив, як Рон і решта учнів будуть учитися на чарівників. А він тим часом тягатиме за гекрідом його торбу Професорка Магонекел зупинилася біля якогось класу Прочинила двері і зазирнула всередину Перепрошую, професоре Флитвік, можна на хвилинку Вуда? Вуда? – здивувався Гаррі Що це, лозина, якою його лупцюватимуть? Але Вуд виявився кремезним п'ятикласником, що збентежено вийшов із класу Флитвіка. «Ідіть обидва за мною», – звеліла професорка МакГонегел. І вони рушили коридором, а Вуд допитливо зиркав на гаррі. «Сюди». Професорка МакГонегел завела їх до класу, де не було нікого, крім півза, що ретельно виписував на дошці непристойні слова. «Геть, Півзе!» – гаркнула вона. Півз пожбурив крейду у сміттєвий кошик і, проклинаючи все на світі, вислизнув з кімнати. Професорка МакГонекел хряснула за ним дверима і повернулася до хлопців. «Потере, це Олівер Вуд. Вуд, я знайшла тобі ловця». Розгубленість на обличчі Вуда щезла і з'явився захват. «Пані професорко, ви серйозно?» «Абсолютно!» – рішуче мовила МакГонекел. «Він абсолютно природний. Я такого ще зроду не бачила. Потере, ти вперше сів на мітлу?» Гаррі мовчки кивнув. Він ще не розумів, що діється, але його, здається, не виженуть. Тож тепер він потроху вертався до тями. Він пішов у піке з висоти 15 метрів, «І опіймав рукою цю кульку», – сказала Вудові професорка Макгонекел. «І навіть не подряпався. Чарлі Візлі на таке не спромігся б». Вуд тепер сяяв, ніби раптом здійснилися всі його мрії. «Потере, ти бачив коли-небудь, як грають у квідич?» – схвильовано запитав він. «Вуд – капітан грифіндорської команди», – пояснила професорка Макгонекел. Він просто створений для ловця», – сказав Вуд, оглядаючи Поттера з усіх боків. «Легкий, меткий. Пані професорко, йому треба дати якусь пристойну мітлу. Я б сказав «Німбус 2000» або «Клінспін 7». Я поговорю з професором Дамблдором і спитаю, чи можна зробити виняток із правил для першокласників. Присягаюся небом. Нам потрібна краща команда, ніж торік». Так продути з в останньому матчі, я потім кілька тижнів не могла глянути у вічі Северусу Снайпу. Професорка МакГонегел суворо подивилася на Гаррі поверх окулярів. Сподіваюся, ти будеш наполегливо тренуватися, щоб мені згодом таки не довелося тебе покарати. А тоді раптом усміхнулася. Твій батько пишався б тобою. Він і сам чудово грав у квітич. «Жартуєш!» Була вечеря, і Гаррі щойно розповів Ронові, що сталося відтоді, коли разом з професоркою МакГонегел він покинув учням на галявані. М'ясний пиріжок у Роновій руці завмер на півдорозі до рота. «Ловцем!» – перепитав він. «Але ж, першокласники, ніколи! Ти, мабуть, будеш наймолодшим гравцем за ціле століття!» Докінчив за нього Гаррі, запихаючи до рота пиріжок. Він надзвичайно зголоднів після всіх денних пригод. Вуд сам мені про це казав. Рон був такий вражений, такий приголомшений, що просто заумер, роззявивши Широта і дивлячись на Гаррі. «Наступного тижня почну тренуватися», – повідомив Гаррі. «Тільки нікому не кажи». Вуд хоче зберегтися в таємниці До зали увійшли Фред і Джордж Візлі І помітивши Гаррі, поспішили до нього Це супер, сказав Джордж стишеним голосом Вуд нам розповів, ми теж в команді, відбивачі Ось побачите, цього року ми таки виграємо кубок із квітичу Запевнив Фред Ми не вигравали відтоді, як пішов Чарлі але цьогорічна команда буде класна. Ти маєш стати добрим гравцем, Гаррі. Вуд на радощах мало не стрибав, розповідаючи про тебе. Все буде супер, але нам треба йти. Лі Джордан каже, що знайшов новий секретний вихід із школи. Можу заприсягтися, що це той хід за статуєю Григорія Улесливого, на який ми натрапили ще першого тижня. До зустрічі! Не встигли відійти Фред і Джордж? як з'явилися не такі любі гості. Мелфой у супроводі Креба і Гойла. «Що, Поттер, остання вечеря? Коли там поїзд до маглів?» «Бачу, ти тут зі своїми шмаркачами сміливіший, ніж повітрі», незворушно промовив Гаррі. Креб із Гойлом, звісно, аж ніяк не були шмаркачами. Але за високим столом сиділо багато вчителів тож слізеринці могли тільки стискати кулаки і скреготіти зубами. «Я й сам будь-якої секунди справлюся з тобою», – пригрозив Мелфий. «Короче, можна й сьогодні. Дуель чарівників. Лише на паличках. Ніякого контакту». «Що таке? Ніколи не чув про дуель чарівників?» «Звичайно, чув. Втрутився раптом Рон. Я буду його секундантом. А хто твоїм?» Малфой зміряв очима Креба і Гойла. Креб, — вибрав він. Опівночі окей, зустрічаємося в кімнаті трофеїв. Її ніколи не замикають. Коли Малфой пішов, Гаррі подивився на Рона. Що за дуель чарівників? — запитав він. І що означає бути секундантом? Ну, секундант замінює тебе в разі смерті. Недбало відповів Рон, нарешті доїдаючи вже холодний пиріжок. Помітивши, як змінилось обличчя Гаррі, він швиденько додав Але, розумієш, помирають тільки під час справжніх дуелей, зі справжніми чарівниками. Ви з мелфоєм щонайбільше нашлете один на одного іскри. Жоден з вас ще не знає тих чарів, які завдають серйозної шкоди. До того ж я впевнений, він сподівається, що ти відмовишся А що, як я махну паличкою і нічого не трапиться? Тоді викинь її і розтовчи йому носа Сказав Рон Перепрошую Хлопці озирнулися. Перед ними стояла Герміона Грейнджер Тут можна десь спокійно повечеряти Обурився Рон Зігнорувавши його, Герміона заговорила до Гаррі я випадково почула вашу розмову з Мелфоєм. Боюсь, не випадково. пробурмотів рон. Ви не повинні блукати школою вночі. Подумайте про ті очки, які втратить Грифіндор, коли вас упіймають, а саме так воно і станеться. З вашого боку, це дуже егоїстично. Не пхай свого носа до чужого проса. відрубав Гаррі. Чао. докинув рон. Хай там як. Але день завершувався не найкраще, думав Гаррі, лежачи з заплющеними очима і прислухаючись, як засинають Дін та Шеймус. Невіл ще навіть не повернувся з лікарні. Рон цілісінький вечір давав йому різні поради. Наприклад, якщо він спробує прокльони, постарайся ухилитися, бо я не знаю, як їх блокувати. Ймовірність, що їх упіймає Філдж або місіс Норріс, була досить велика, і Гаррі відчував, що спокушає долю, вже вдруге порушуючи сьогоднішні шкільні правила. Але в пітьмі перед Гаррі постійно був ваніло обличчя Мелфоя, тож сьогодні буде добра нагода розквитатися з ним віч навіч, її не можна було втрачати. «Пів на дванадцяту!» Прошепотів нарешті Рон. «Час іти!» Хлопці накинули халати, дістали свої чарівні палички і навшпиньки пройшли через кімнату. А тоді пробралися вниз гвинтовими сходами і дісталися грифіндорської вітальні. В камінні ще дотлівали жаринки, перетворивши всі крісла – на чорні, горбаті тіні. Вони вже майже дійшли до отвору за портретом, коли з найближчого до них крісла почувся голос. «Гаррі, я не вірю, що ти підеш на таке!» Замерехтів ліхтарик. У кріслі, в рожевому халатику, сиділа насуплена Герміона Крейнджер. «Ти!» – люто засичав Рон. «Ану в ліжко!» «Краще б я все розповіла твоєму братові», – огризнулася Герміона. «Персі староста, він би швиденько це припинив». Гаррі не міг повірити, що можна бути таким надокучливим. «Ходім», – сказав він Ронові. Штовхнув портрет гладкої пані і проліз у отвір. Герміона і в гатці не мала так легко здаватися. Тож полізла в отвір слідом за роном, шеплячи, мов серди та гузка. Невже ви зовсім не дбаєте про Гриффіндор, а думаєте тільки про себе? Я не хочу, щоб слізерин виграв кубок гуртожитків. А через вас ми втратимо всі очки, які я заробила у професорки Макгонекіл, розповівши про перехідні замовляння. Іди геть! Гаразд, але я попередила вас. Ви ще згадаєте мої слова завтра в поїзді. Ви такі! Але хлопцям так і не довелося почути, які вони, бо Герміона повернулася до портрета гладкої пані, щоб лізти назад, і побачила перед собою порожню раму. Гладка пані пішла кудись з нічним візитом, тож Герміона не могла тепер повернутися до спальні. «І що я маю робити?» – розпачливо запитала вона. «Роби, що хочеш», – відповів Рон. Нам треба йти, ми запізнюємося. Не встигли вони дійти до кінця коридору, як Герміона їх наздогнала Я піду з вами, заявила вона Ні, не підеш Невже, по-вашому, я стоятиму тут, поки мене впіймає Філч А якщо він побачить нас у трьох, я скажу, що хотіла зупинити вас І ви підтвердите, що це правда Отто нахаба, не стримався Рон Ану тихо, урвав її Гаррі, я щось чую. Чулося якесь сопіння. Місноріс сполошився рон, мружачись у темряві. Але замість кицьки діти побачили Невіла. Скрутившись калачиком, він міцно спав на підлозі, але здригнувся і прокинувся, почувши їхню ходу. «Добре, що ви мене знайшли!» Я тут же кілька годин. Я не міг пригадати новий пароль, щоб дістатися до ліжка. Невіле, тихіше. Пароль свиняче рило. Але це тобі не допоможе, бо гладка пані кудись пішла. Як твоя рука? – запитав Гаррі. Чудово. – показав їм зап'ясток Невіл. Мадам Помфрі вправила за секунду. Добре. Слухай, нам треба йти. Побачимося потім. Не кидайте мене! – підвівся Невіл. Я не хочу бути тут сам. Повз мене вже двічі пролітав кривавий барон. Рон подивився на годинник, а тоді люто зиркнув на Герміону і Невіла. Якщо через вас нас упіймають, я тоді точно вивчу квірелове прокляття привидів і нашлю його на вас. Герміона вже відкрила рота, можливо, щоб підказати Ронові, як посилати цей прокльон, але Гаррі засичав на неї і кивком голови звелів усім йти далі. Вони скрадалися уздовж коридорів, освітлених смугами місячного сяйва, що лилося у високі вікна. На кожному розі Гаррі боявся натрапити на Філча або Місіс Норріс, але їм щастило. Піднявшись сходами на четвертий поверх, Діти навшпиньки пройшли до кімнати з трофеями. Малфоя і Креба ще не було. Кришталеві вітрини з трофеями виблискували під сонячним промінням. Кубки, щити, тарелі і статуетки вигравали в пітьмі сріблом і золотом. Діти пробиралися попід стінами, поглядаючи на двері в обох кінцях кімнати. Гаррі витяг свою паличку про випадок, якщо Мелфой вискочить з ненацька і почне без попередження. Повільно спливали хвилини Запізнюється? Може, злякався? Прошепотів Рон Тут вони аж підскочили, бо в сусідній кімнаті щось зашуміло Гаррі тільки-но підніс угору паличку, як до них долинув чийсь голос але то був не Мелфой. «Обнюхай усе кицуню, вони могли в кутку десь причаїтися». То Філч звертався до місіс Норріс. Похолонувши від жаху, Гаррі нестямно замахав рукою, показуючи, щоб вони швиденько йшли за ним. Усі мовчки задріботіли до дверей, тікаючи від Філча. Щойно Невілова мантія зникла за рогом, як Філч крізь другі двері увійшов до кімнати з трофеями. «Вони десь тут», – почули вони його буркіт. «Мабуть, ховається сюди», – беззвучно підказав Гаррі. І нажахані діти поповзли вздовж довжелезної галереї, де стояли лицарські обладунки. «Було чути?» Як наближається Філч. Раптом невіл вискнув з переляку і побіг. Потім спіткнувся, схопив Рона за поперек, і вони обидва попадали на постать воїна в обладунку. Брязкіт і гуркіт були такі, що могли розбудити увесь замок. Тікаймо. крикнув Гаррі і всі четверо помчали галереєю, не озираючись, чи біжить позаду Філч. Вони завернули за і помчали одним, а тоді другим коридором, хоча Гаррі навіть не уявляв, де вони і куди прямують. Проскочили крізь якийсь гобелен і опинилися в потаємному переході. Пробігли його і побачили, що стоять біля класу заклинань, який був доволі далеко від кімнати з трофеями. Здається, він загубив нас, насилу переводячи дух, мовив Гаррі. Притулився до холодної стіни і витер спітніле чоло. Невіл аж перегнувся навпіл, важко відсапуючись і хриплячи. Я ж, я ж казала вам. Захекано промовила Герміона, хапаючись за горло. «Я ж, я ж казала вам!» «Треба вертатися до Грифіндорської вежі», – прошепотів Рон. «І то, якомога швидше». «Мелфой тебе надурив», – сказала Герміона. «Ти зрозумів нарешті? Він і не збирався з тобою зустрічатися. А Філдж знав, що хтось прийде до кімнати з трофеями. Мабуть, йому підказав сам Мелфой». Гаррі подумав, що вона, певне, має рацію, але не хотів у цьому признаватися. Ходім. Але піти було не так просто. Не ступили вони десяти кроків, як лацнула клямка, і з класу щось вилетіло просто на них. То був Півз. Помітивши дітей, він утішано закректав. «Півзе, будь ласка, цить!» «Нас усіх виженуть!» «Гуляєте опівночі, малючки-першачки!» Захихотів Півс «Фу-фу-фу! Якщо ви такі нечемні, то вас упіймають! Так, так і так Півзе, благаймо, не виказуй нас!» «Мушу розповісти, філчеві, мушу!» Прикидався святенником Півс Хоч його очі зловісно виблискували «Знаєте, це ж для вашого ж добра!» «Забирайся геть!» У Рона урвався терпець, і він щосили турнув півза. Але це була величезна помилка. «Учні, які не сплять!» – заверещав півз. «Біля класу заклинань є учні, які не сплять!» Прослизнувши під півзом, Діти щодуху помчали в кінець коридору, де наскочили на двері, і то замкнені. «Гаплик!» – заскімлив Рон, поки вони безпорадно напирали на двері. «Ми попались, нам кінець!» Уже чулися кроки. Філч щодуху біг туди, де волав півс. «Та відступіться ж!» – скрикнула Герміона, вихопила в гаррі паличку, постукала нею по замку і прошепотіла «Алогомора!» Замок клацнув, і двері відчинилися. Діти, проштовхуючись, проскочили крізь двері, притям зачинили їх за собою і зачаїлися. «Півзе, куди вони побігли?» – допитувався Філч. «Ану, зізнавайся!» «Скажи, будь ласка!» «Не мороч мені голову, Півзе, де вони?» «Я не скажу нічого, доки не скажеш, будь ласка!» Протягнув Півс своїм занудним співучим голосом. «Ну, будь ласка!» «Нічого! Га-га-га! Я ж сказав, що не кажу нічого, як ти не скажеш, будь ласка! Га-га-га!» Діти почули, як Півс зі свистом помчав геть, а Філч лаявся, як навіжений. «Він гадає, що двері замкнені», – прошепотів Гаррі. «Думаю, ми врятовані». «Відчипися, Невіла». Якийсь час Невіл настирливо смикав його за рукав халата. «Що там?» Гаррі повернувся і відразу побачив, що там. Спершу Гаррі здалося, ніби йому сниться страшний сон, бо після всього, що трапилося з ним, це було вже занадто. Вони були не в кімнаті, як гадав Гаррі, а в коридорі, забороненому коридорі на четвертому поверсі. І аж тепер вони зрозуміли, чому туди не дозволяють ходити. Просто перед собою вони побачили очі величезного собацюри, що заповнював увесь простір між підлогою і стелею. Пес мав три голови, три пари нестямно вирячених очей, три носи, що посіпувалися, обнюгуючи дітей, і три заслинені пащеки. Слина звисала з жовтуватих ікол, немов слизькі мотузки Пес стояв непорушно, втупившись у них усіма шістьма очима І Гаррі збагнув, що вони ще живі тільки тому, що їхня несподівана з'ява заскочила пса зненацька Проте пес швидко приходив до тями про це свідчило його страхітливе гарчання Гаррі намацав клямку дверей Якщо вже вибирати між Філчем і Смертю, то краще Філч Діти сахнулися і вискочили в двері Гаррі ще встиг грюкнути ними, щоб клацнув замок І вони не побігли, а полетіли коридором Філч, мабуть, шукав їх де інде бо вони ніде його не бачили, але навряд чи й думали про це, адже прагнули тільки одного – якнайдалі втекти від цього страховиська. Вони не зупинялися, аж доки добігли до портрета гладкої пані на восьмому поверсі. «Де це вас носило?» – запитала пані, дивлячись на їхні халати і спітнілі розпашілі обличчя. Немає значення, свинячерило, рило, свиняче рило Захекано вимовив Гаррі І портрет відхилився Діти пролізли до вітальні І попадали знесилено у крісла Минуло чимало часу Перше ніж до них знов повернулася мова А Невіл здавалося Взагалі уже ніколи не заговорить Що вони собі думають, тримаючи його в школі під замком? Озвався нарешті Рон Адже кому-кому, а ці собацюрі потрібні прогулянки До Герміони знов повернулося не тільки рівне дихання А й нестерпна вдача Ви що, не бачили нічого? Навіщо тоді вам очі? Хіба ви не помітили, на чому він стояв? «На підлозі?» – припустив Гаррі. «Я не дивився на його лапи. Мене більше хвилювали його голови. Ні, не на підлозі. Під його ногами був якийсь люк. Він явно щось стереже». Герміона підвелася і пильно на них подивилася. «Сподіваюся, ви задоволені собою. Ми всі могли загинути, або ще гірше, нас вигнали б зі школи. А тепер...» Якщо не заперечуєте, я пішла спати Розявивши рота, Рон дивився їй у слід Не заперечуємо, сказав він Можна подумати, ніби ми тягнули її за собою, правда? Але лягаючи у ліжко, Гаррі не міг забути слів Герміони Той пес щось стереже. А що казав Гегрід? Грінготс Найбезпечніше місце в світі для зберігання всього, що треба заховати, за винятком хіба Гогвордсу. Здається, Гаррі зрозумів, де саме лежить маленький неохайний пакунок із сейфу 713.